Ba, eskala luz egon, beratzie egun bat ditugu eta ez idomenin gainera. Beratzie egun ditugu guztira e, grezian barrena, idomenin bertan hiru bat egun egon ninen. Eta zer zen elburua el hor? Bueno ba, elburua zen, e, egia zen, e, aproetxatu zen, gazte zen, e, bete hori jaigen eukala, zan-prodintzioak zirea testiela ba la junta de hecho aterkatu ginen iratiko bertzakoa eta eta pentsatu genuen agian interesgarri izan sitekeela eh gresian gertatzen nahi denari buruzko ba, dokumental bat egitea. Dokumentala taldi beran bueno ikusi eta gertatzen da izenaren inguruko ba berri ematea lehen pertsonan e, bai irratiaren bidez, bai guekunearen bidez, eta esan bezala ba, azken elburu bezala eta gian, e, guretzat e, elbururik handienetako bat zen e, han bildutako irudi eta testigantzekin ba, e, dokumental bat eta Dokumental bat egitea gainera ez bakarrik errefusiatuen afera honetan zentratuta, e, baizik eta Grezian, bestela ere gertatzen ahi denaren inguruko e, dokumental txoa bat egitea. Mm -hmm. Eta beraz, e, idome inin e, gertatuaren tesatuko gira pixka bat gehiago, Aratelduzin estelarik, akampaleku egaldo johtarat, ze, ze impresio, lehen impresio arateltzean, ez ze egizan zen? Jo, ba, egiazatean nahi dauzu, aierakzea egiazatea, guretzat nahiko gogorra izan zen, heldu ginen egunean bertan idomenida e, sekulako aizetea zielako, eta eta izan zen, bagoizeko behatzik inguruan e, kanpamendura heltzea, polizia sarreran egon arren, ez dago ez dago bertan sekulako polizia, polizian aletik, ez dago sekulako kontronik ere, <coughs> guk eh, ezkenan inoan garazurik izan eh, kampamenduaretara saltzeko, ezin dugu astu ere kampamendu gura eh, inprolizatua kampamendu batela, hau gobernuak berak eh, sortu bertan reforizatuak eh, pilatzeko, eta llegatu ginenan orkitu benituen kampin den dakaidean, eh, jendearen... Eh, aurpegiak, ba, bueno, bestelarezti da laitasun aurpegiak izango, baina, bueno, esan egunik e, apropozina izan e, berta hiatzeko. Eta, esan bezala, duela esain beste, ama mila bat e, refusiatu, biltzen zituen e, idomeniko kampamendu horrek, eta gaur egun, ba, ba gutxitxoago izan arren, e, amar mila bat inguru izan arren, eta datu zehatzik ere ez daukagu, baina amar, bi, amar mila bat izan arren, ba, kampamendu handia da handia da, eta gainera bertan errefusiatuak ere jatorriaren arabera da, ba, ba sonaldeka banat, banatuta daude. da. Nola da esplikatzen da hainbeste gendei zaitea gure oktan? Ba esplikatu beharko agian <coughs> eta lur zeioko lukez, e, ba ezan bezala ez telako bakarrik zidearen e, gerratik datorren e, ondorio batez, edo eksodori zeurazki azken e, amarra mabostu urteetan, Ba, gertatu diren gerra askoren e, ondorio izan daiteke. Duela hilabete batzuk eta agian e, urte batzuk ere jende izan zuen aukera ba, Turkiatik greziako irretara pasa eta handik Europara iegatzeko eta bereak esaten zuten ez ba, bueno, e, ordainduz gero behintzat e, nahiko errasa zen Europara sartzea duela zeinbeste Eta momentu zehatz batean, e, Europak erabakitzen du muga hori iztea, grazia eta Macedonia arteko muga hori iztea. Muga gainera kanpamendutik bertan dago, eh? Hau da, berroita mar metro oin egin, eta eta ezitutako mugarekin aurkitzen zara pares-pare. Eta, eta muga hori iztea erabakitzen Europak, ba, errefusiatuek, eh azuten bestetik eduki bertan geratzea baino eta itxarotean noizbait eh muga serkatzeko aukeraren e, zain. eh eta ordutik ba 2000 bete inguru bertan pasa dituzte e, esan bezala bai e, e, e, Afganistanetik Siriatik Palestinatik edo Iraketik e, alde egin duten errefuxatuaiek guztiak Egeiten da Siriatik eta Hortzen direnak ez direla, baita espada, jende hain pobreak, bat direla, egen eh, nahi, beren ejeldean, hain pobreak, hain maila soziala paletakoak, bat zirela, bat ere jende, ezkuntza maila gorako jendea, Zuk zer ikusi duzu bertan, nolako profila zuten? Ba, egia da hor, e, bai itxun aldetik ere, oso ez berri handiak ikusten zirela kampamendu nazar, eta sirriakoen artean egia da, halaia hizkuntzaren aldetik eh casi inglésago baino beto hitze zuten askota askok es eta, eta eta eta ikusten zit होईen ikuste ikusten utz kasuan batez ere eh <tusurra> Sekulako dakit, duintasun kontu batengatik ere asko eta asko, siriako asko asko esaten ziguten bereiek nahiago zutela siriara bueltatu an horrela e, txakurrak bezala bizitzea, baino ez? Eta, eta zentzu horretan asko eta asko kemandako testigantzak, eta imaginatzen du testigela guztiak ere izango, baina askota eta asko kemandako testigantzak ziren bereiek siria no son dobi zizela. Hau da, e, pentsatu behar dugu ere ziriatik iese egiteko, eta ez ziriatik bakarri. Baina, bueno, Turkiatik, Europara egatzeko, gutxi gora bera, 6 mila bat euro orain du dutela e, aietako askok. 6 mila bat euro, hori e, pertsonako, kontoran arguta, familiak e, e, izan direla asko eta asko ospagin dutenak, ba, ez, hori bider biderlau edo dena delakoa. Hau da, dirutza bat horrein du behar egiteko, beraz, dirutza hori e, zeukaten familiak beres maia ertaine altukoak izango ziren zidia mertenea eta ondo bizi zen e, jendea, gerra piztu zenera arte. Hala ere, badute esperantza oraindik e, Europan sartzeko edo oh, ja, oigoiten dira eta esperantzari gabe? Hombre, ba, imaginatzen dut horrelako bidea egin eta gero, eta kontuan hartuta Turkiatik e, zebaldintzetan zeharkatu zuten itsasoa, eta se pasako zuten bidean zehar ere, ez, hori beste bada, bidean zehar asko ta askok, ba adibidez Afganistanetik eh e, orraino ailebatzeko pasako zuten ezdemoretan zer, ba esperantza izango da seguraski galtzen den askena, ez? Baina eh aldetik batez ere izango nuk gainena Siriaren e, e, e, aldetik asko entzuno nuen kontotako bazen, eh, bueltatzeko goz daudela. Beraiek zideara bueltatzen nahiago dutela Europarekin sekulako desilusio hartu dutela ez, dutela, ez dutela horrelakorik, espero, Europaren aldetik, egia zen lotxagarria da, Europa hartzen ari den jarrera, eta eta horiek ikusita, bereek tampa baten bizitzeko ez dutzen beraien herritik, eta nahiago zutela beraien etxeetara bueltatu. Kampamendu hori, jenetik ikusi baituzue nola bizitzen da jendea, kampamendu horretan? Ba, egia da nire apurka-apurka, pentsabi, atean zehar, hazi dela sortzen, ez? Gizarte e, guztetan bezala, ba, kuriosoa zen, baina ba, kanpinden da batzuna aurrean ere ikusten zen jendeak berrien postutxoa jargita ba, gauza janaria saltzeko, e, komuneko papera saltzeko, E, tabakoa, sigarretak cigarret, zaltzen zituen jendea ere bazegoen, e, bidean hilea e, eta bizarra egiten zuen e, jendea, e, e, ordainduta bueno, burka-burka ere ez, azidiran sortzen, dena den, e, pentsatu behar dugu bere oso gora delan e, egunak eta egunak horrela pasatzea, ba, besteak beste, egunean hiru aldiz ematen dietelako e, jatekoa, eta aztutelako funtsan beste zereginik. Hau da, elkartzen dira, imaginatzen zutitzen ingo ingo utela eta bestea, baina han botat daude, eta ez daukatea inongo zereginik. E, bat da, ez dago beste zer, e, oine ezibilizkero ere erritxo bat dagoen da, baina ez inguruan beste zer, eta, eta egia zan, e, etxipenazen nagusi, eta asko eta asko Ba, nahiko jota, emozionalki eta psikologikoki erazan duke askotazko nahiko jota, zudela eta beakar unnoski, beraien artean ere harremanak e, ez dira errazak, kan jatorri ezberdin artean ere, badira beraien arteko liskarrak normalaren moduan, eta liskarroiek askotan e, lehertu dituz, zidean, eta bila pasata pasatagero, ba, hori indik e, errazako. Baina, adibidez guk horre izan genuen e, ezagutzeko aukera adibide batez, eta guretzat behintzate oso posgarri izan zen, eta erakutsi ziguna ere, ze garrantzitsua den horrelako momentuetan, e, Baskotan horberak barutik ere gogo ateratzea eta eta irudimenaren iru, iru bidez ere goera horri vuelta mate genituen lehen lenegunea gainera eh iru gaste siriarrazien irurak eta bidean zehar elkar ezagutu zutenak eta erabaki zutenak egun batean ikusita kazetariak e, kanpamendutik desagertu direla ba erabaki zutenak, erabaki zutenak e, egun zati batekin eta E, Kaltzerdi batekin, botilla batekin eta e, basotxo batekin kamera bat egitea, mikrofono bat egitea eta eta kasetari lanetan hastea. Eh Arak Bolondres Joandako baten batek benetako bidio kamera bat zien eta arabaki zuten beraiek hastea kanpamenduan gertatzena dizena kontatzen Facebookeko Eh, horri alde baten bidez Refugis.tv da e, bera Facebookeko horria eta egiten duten nafuntxean da egunean zehar bertakoen testi jaso eta hoiek webgunera e, igo eta behar bat ez azpimaratzen zuten azen, kasetariak bertara joan eta askotan hango miseriak eta ez, hango liskarrak eta atratzen ditugula, behar benetan ez dugula e, hangoen berri ematen, hangoen testigantza gantzak zuzenik ematen eta batez ez dugula handauden milaka horiei aurpegirik izenik eta eta ibilbiderik jartzen, ezta horretan e, zeiaten ziren beriak eta gainera elburi nagusi bezala ez, ba irribarre bat e, ateratzea zuten gu egitezen horrekin e, jo babaintzatindar ba berriturik e, atera ginen egun haretan kanpamendutik Gazetarien mm -hmm. e, e, presentzia hor e, aski haundia edo hasteko irudiak heltzen zaizkigu honet e, e, bestalde El karte humanitarioak eta giza laguntza elkarteak hori antolatzen dira zer daien presentzia taien jola Bueno, bai zuztagian denbora gehiago hago bear izango nuke jakitekoan benetan nola dagoen den antolatuta, ez? guk e 3 ikusi genuen genuenagatik beintzat esan dezakeguna da Agnurrek campin dendak jarri jarri dituela, baina Agnurreko pertsona bakar batez genuen ikusian e, lanean. Batez ere lanean ikusi genituenak e, ba mugari gabeko medikuak e, izan ziren, kartuietakoak, eta gero bestela e, Europako herriadez berdinetatik e, ara laguntzea joandako dako bolondrezak. Baina orokorrean ez pentsa jende gehiagi ere zebilenikan e, laguntza, laguntza lanetan. Eta beste alde ba, komunikabideak eta kasetariak egia zen guk ere eskenuen gehi -ge, komunikabide gehiagi -ge ikusian, eta, eta pentsa zer den guk higo e, e, baiken nuen Refugis TV-ren bideoa e, youtubera, eta e, urrengo gunean, irugazte hauen e, testigantza jasotzen zuen bideo hori igota urrengo gunean e, Alemaniako telebizta batetik, e, DV Bikoitza telebiztatik, neko famatu dena, deitu ziguten aria bideori e, albizteetan eman zazaketen e, baimena eskatuz. Hau da, e, kasetariek ere, esango nukeneko neko e, dutela momentuetan idomenieta batez ere, eta hau ere bada kritika bat, den denoi, ez, baina e, askotan kopuruetan galtzen garila eta e, desum, desuman izatu ditan dugula, benetan angertatzen nahi dena. Angertatzen nahi den drama horrek, dauzka jatorri ezberdineko pertsonak atzean, e, izen konkretu batzu dauzkate, eta guk, esango nuke benetan ez dugula horren berri ematen, behar bezala, eta eta Europan Europa, Europa oroar normaltza tartu dena, angertatzen nahi dena, eta, eta horiek izan nahiko Naiko tresteio itzaintzaite. Stakir noiz arte egongo den e, kampamendu hori hor, ze zurrumuak ere baser biltzan ba esaten zutenak, e, kampamendua laster batean e, e, sakabanatuko situztela hangoak eta eta bueno, ere gehiago gu haiebatuta lehen egun arretan ikusita guraldi ze, ze kaskarra zen, banandu zuten paper bat esanez, e, orain sutela ukera errefusiatuek. E, autobusetan igo eta gobernua jarritako e, beste kanpamendu Gertsiako, beste kanpamendu eta joatzeko, jo, joateko, beste landik botako zituztela eta, eta botatzeakoan berei ekorreindu beharko zutela e, dena delko lekura joateko bidea. Beraz, mehatxu hori ere dago eta konstantea da zergatik, ba, kanpamendu gura e, trenbide batean e, dagoelako, trenbide hori dago momentu honetan, eta trenbide horretan interes handia daude, besteak beste ba, txinatarrek e, Atenazeko portua e, privatizatu beharri duten portu hori txinatarrek erozi dute eta txinatarrek Europara e, beraien merkantzia guztia garraiatzeko trenbide hori behar-behar eskoa dute eta antzadan ez ba, e, presio handia egiten ari da momentu honetan Greziako gobernuari trenbide hori zabalde zan. Mm. Gaizka Mondarrain, ez urikin bukatu haitzin, asiran erraiten zinigun, Dokumental baten egitera joan zineztela, noiz pentsatzen duzu dokumental eh, ohen, eh, ateratzea? Ba hori galdera ona da, orduak eta orduak ditugu bilduta iruditan eta egizan eh, hamarau bat eh, karrizketa egin genituen eta, eta ba bueno, horrein lan edukiko dugu, gu gehu ere eskara horretan eh, profesionalak, iratiko lagun batzuk gara, ba, dugu beste, beste lan batez, gure lana aduguna eta ugure aizialdean egiten dugun zerbait da, eta bueno, gure esperantza behintzak bada ba ustalla urretik eh, dokumental hori bukatu a lizatea eta eta bukatzean ba, bueno, izango duzu gure berri ere zeingo dugu aurkezpenen bat edo edo zabalduko dugu sarean zehar ere dokumentala espero 20 bat baita 20 beten bete buruan eh, dokumentala bukatuta egotea Ebe, orduan berriz deituko zaituztegu mile esker gaizka mondarain eh goiterasis bedi, ba. Irati laguneko laguntzaileak zireztela, bestadi da bat ahtera? Miaskar zuhe,